DJ Henrique de Ferraz! Pegou uma moto! DJ Henrique! Ele comprou, ele comprou, caralho? Comprou ele, ele, pegou ele, não pegou mais. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar a dela. No grau, draw, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, draw, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, draw, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau-down, só não passa mal, no grau, nós pega mal. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. Chamou no grau, cuida do chuca pra noca a tua ponta. Chamou no grau, cuida do chuca pra não com a tua ponta. Chamou no grau, cuida do chuca pra nóca, a tua ponta. Chamou no grau, cuida do chuca pra nóca, tua ponta. Chamou no grau, cuida do chuca pra nãoca, tua ponta. Tava paradão no baile caminha melhor tá no meio da rua. Eu tava paradão no baile caminha melhor tá e no de meio de da de rua. Veio duas kenga brisada, pedindo buzubina e garupa. De Veio de duas kenga brisada, pedindo buzubina garupa. Veio duas kenga brisada, pedindo buzubina garupa. Veio duas kenga brisada, pedindo buzubina garupa. Linda sai louca pega ela. Vai kenga sai pra lá que eu gosto e só de chuca! Vai, venga sempre lá que eu gosto samba duca. Vai, venga sempre lá que eu gosto samba Vai, venga sempre lá que eu gosto samba de re DJ Hick e de Ferrez comprou uma moto, pra pegar velhas delas! Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar velha delas! No grou-down, grau, só não passa mal, no grou, nós pega uma beteca! No grou-down, só não passa mal, no grou, nós pega uma beteca! No grou-down, só não passa mal no ground, nós pega uma meteca! No grou-down, só não passa mal, no grou, nós pega uma meteca!